Воно виглядав, як татуйований лисий байкер, схильний до бійок і знімання дівчат на дешевих дискотеках. «Хто ви такі?» – затремтіла вона від нової спроби Павла обійняти її. «Ми тут!» – почав було Павло. «Рятуємо зниклих дівчат!» – перебив череп. «Приватні детективи!» Павло озирнувся на друга і кивнув на знак згоди зі сказаним. «Як мені тебе звідси витягнути, а?» Продовжив череп. «За допомогою мотузки!» Пояснив Павло, Вийнявши з-за пояса частину спорядження, З яким вони перелазили через високий мур. «Спершу нехай мене звідси витягне!» Затремтіла дівчина. «Я тут спокійниками вже другу добу сиджу. Більше не витримую навіть запаху!» Павло кивнув, і допоміг Яні закріпити на поясі мотузку, поки череп знаходив опору і почав витягати. Коли вона опинилася біля могили, несподівано присіла і почала плакати. Сльози з так, що могли змити всю кров знизу. Череп не мав часу втішати. Він відмотав мотузку і скинув її другу, допомагаючи вибратися слідом. Вціліла і може свідчити. Павло і Щерепом стояли над заплаканою дівчиною, яка вилізла зі справжнього пекла. Вона тремтіла, не маючи віри, що кошмар насправді закінчився, і жорстоке чудовисько більше не спуститься, аби почепити її у зашморг і катувати, вирізаючи на тілі моторошні палички та символи. Хлопці не намагалися тиснути на неї, аби змусити рухатися швидше. Хоча череп аж ногами притупував, так хотів негайно вибратися із підвалу. Навіть стіни із колонами тут дихали такою енергетикою, що шлунок судомило. — Дякую за порятунок, — сказала Яна. — Така наша робота, — відповів череп, далі граючи роль героя. Павло... Мовчки подивився на нього, виказуючи невдоволення. Яна витерла очі рукавом кітеля, починаючи приходити до тями після пережитого, хоча воно ще снитиметься їй довгими роками. «Ви мене шукали у цьому домі?» Череп збирався відповісти ствердно, піднімаючи собі авторитет, але Павло не дав йому цього зробити, розуміючи, що в такому разі Дівчина запитає, а хто ж замовник послуг, і розкусить їхню брехню. «Наш об'єкт пошуків лежить на тих кістках. Добре, хоч тебе можемо врятувати. Не підвала, а приміщення масових розстрілів. Туди ніби кілька років покійників зносили. Одним словом, ти молодець, що вижила». «Не кілька років, майже сто», – відповіла Яна. «Про що це ти говориш?» – запитав череп. Він дивився то на неї, то на двері, побоюючись, що вони із секунди на секунду можуть зачинитися. «Ми з вами перебуваємо у лігві серійного вбивці», – пояснила Яна. Ну, це ми і без того зрозуміли», – кивнув знервований череп. «Спадкового серійного вбивці», – доповнила вона. Павло уважно подивився на Яну, здивувавшись обізнаності жертви. Невже професор розповідав їй про свої захоплення перед катуванням? «Ти забагато знаєш, як для наляканої жертви», перебив висновки Павла Череп, якого та ж думка схвилювала. Він тримав автомат на поготові, очікуючи у підвалі тільки найгіршого. Воно й не дивно. Статуї, котрі підпирали стилю, Немов дивилися у бік вівтаря, кожна з них символізувала панування демонів над світом людей. Такі енергетичні об'єкти не одного професора звели з розуму, і ще можуть багатьох, таких, як він, звести. Пентаграми з черепами тварин на стелі нагадували якусь невидиму клітку, котра гарантувала, що жодна істота звідси не вийде без дозволу власника будинку. «Погоджуйся з другом», – докинув Павло. «Звідки ти це знаєш?» Яна піднялася з підлоги і сперлася спиною на вівтар, оскільки тіло іще не повністю відійшло від лежання на кістках. Порізи, хоч і були неглибокими, однак пекли й боліли. Вона уважно придивилася до обох і сконцентрувалася на обличчі Павла, яке видалося їй знайомим, немов вони нещодавно зустрічалися. «Бачу, ви не довіряєте мені?» – запитала Яна, відступивши на крок. «Двоє інших покійні, а ти вціліла і забагато знаєш», – пояснив череп. Щоб раз і назавжди зняти підозри, Яна випрямилася в повний зріст і відкинула китель, показавши оголену частину тіла із багатьма дрібними порізами на животі, грудях та шиї. Обом одразу стало соромно засказане, тому вони не дивилися, відвернувши погляди на стіни, що лякали не менше розписів. — Такий орнамент я собі зробила для конспірації? — запитала Яна. — Череп аж маску надягнув назад на обличчя. Павло теж почервонів. Дівчина продовжувала стояти, очікуючи на відповідь. «Чого мовчите, бовдури? Я сама себе порізала чи гвалтувала себе сама?» «Він тебе зґвалтував?» – ніякого запитав Павло. «Ні, викрав, бо хотів поспілкуватися про трипілля». Череп підійшов до неї і сам стягнув докупи китель, аби не витріщатися на рани. Скинь з себе цю маску, бо навіть той маньяк приємніше виглядав, заявила Яна, поки хлопець допомагав їй застібнути кітель, аби приховати тіло. Навіщо ви вдягнулися, немов фанатик фільму Судна ніч? Це ти так дякуєш за порятунок, перебив Павло. Вона вирвалася від черепа і підійшла до Павла ближче, пильно подивилася на нього. А тоді відійшла на кілька кроків від обох на інший бік вівтаря, аби дотримуватися зручної дистанції для спілкування. «Ви ніякі не детективи», – заявила Яна. «Тим більше охоронці». «А ти на асистентку професора не змахуєш», – контратакував Павло. Яна з досади вдарила кулаком по домовині, а тоді вигукнула. «Ти ж той хлопчик!» який приходив до нього в кабінет. Череп зняв маску і підійшов до краю домовини. Глянувши на Яну, а тоді на Павла, щось підказувало колишньому спецпризначенцю, що варто у такій моторошній ситуації пожартувати, аби послабити градус напруги. «Ти той хлопчик, який приходив до нього в кабінет?» запитав він у друга. Яна з Павлом Водночас витріщилися на черепа, не розуміючи його. «Він лише поклав руки на коліна? Чи ще й мацав?» – продовжив череп. «Ти що, здурів від побаченого?» – дивився на нього Павло. Яна, вочевидь, не могла більше витримувати абсурду, тому почала першою. «Мене звуть Яна Луценко. Я працюю у поліції». Її слова спантеличили рятівників. Вони витріщилися так, ніби один із ідолів заговорив до них. Після заяви хлопці різко обернули на неї погляди, а Павло ще й маску натягнув. «І яким чином поліцейська сюди потрапила?» «Я намагалася довести свою теорію», – відповіла Яна. «Ніхто мені не повірив». «Яку саме теорію?» – запитав череп. «Зникли дві дівчини». І я була у слідчій групі, тому знала матеріали розслідування і відвідувала наради оперативників. Загалом мені стало так цікаво, що захотілося чимось їм допомогти. Однак чортові мужики тільки насміхалися наді мною, говорячи, що то зовсім, мовляв, не жіноча робота. А я не йшла до поліції, щоб на мікрофоні сидіти. Ти про маніяка кажи, а не про особисте, перебив череп. «А ти не перебувай і дослухай», – зашипів на нього Павло. Череп замовк, але не через наказ, а більше із цікавості. Як це роблять в американських детективах, я спочатку пошукала подібні випадки і мало не розбилася на машині, коли знайшла. Побігла до нашого начальника і показала йому результати. Виявляється, існував доволі помітний збіг, який вказував на вбивць. У Чернівцях протягом останніх 80 літ раз на кілька років постійно зникають дівчата. Останнє таке траплялося у 2007. Перед тим у 94, до того у 81, -му, 68 -му і 1955. -му. За 43-й я не знайшла, але не відкидаю. У 1930 році також писали про подібне у румунській пресі. А от до того – невідомо. «Один маньяк не може так довго полювати, перебив її череп. «На стіни поглянь», – знову закрив його Павло. «Не один це точно». «Династія», – пояснила Яна. «Поки сюди не потрапила, думала, що я розумом поїхала. Таке у нормальної людини в думках не вкладається. На Буковині...» Кілька багатих потів вирішили відродити таємничий культ. Павло задумався, сформулював і запитав у неї найцікавіше: А як ти про родину археологів здогадалася? Вони викрадали дівчат у певній зоні полювання, може, просто схиблені на тому, аби убивати неподалік. Однак я накреслила коло і з периметром, в якому зникали жертви, та виявила що у центрі цього кола знаходиться дім професора Андрія Гройсмана, а навколо нього тільки лісовий масив, парки і ставки з мисливськими та фермерськими ухіддями. «І тебе відправили до нього у ролі наживки?» – не повірив Череп. «Ні, тобі просто фільми мозок замінили. Ніхто мені не повірив!» – сміялися з мене майже всю нараду. Тоді я взяла відпустку за власний рахунок і пішла у підпілля досліджувати маньяка із близької відстані. За рахунок значка зробила собі документи і перевелася до нього як проста студентка. Він же старий ловелас, тому відразу помітив мої відверті наряди і запросив. «І так ти опинилася у цій ямі?» – запитав Павло. Вона знову наважилася вийти до них з-за могили. Сама напросилася у гості, аби ще раз глянути на монети, сіли в машину дорогою замовили каву на заправці, а тоді, розплющую очі, прив'язана до стіни каземату, а він на моїх очах потрошить бідолашну дівчину при світлі свічок. Все життя тепер не спатиму, хіба що пам'ять мені зітруть. Ну, воно зрозуміло, підсумував Павло. «Нічого вам не зрозуміло!» «На вас не вирізали, немов на столбурі дерева!» Черепу здалося, ніби за дверима щось змінилося. «Може, ти краще у машині поділишся?» – запропонував він. «Поки не дасте плюнути на труп цього упиря, я не поїду!» – відповіла Яна. «Чого ж на труп?» – погодився Павло. «Можеш на живого плюнути!» Яна настільки запанікувала, що аж руки почали труситися. «Ви залишили його живим? Ідіоти дурні! Він зв'язаний. Його охороняє наш друг», – заспокоїв череп. «Його може охороняти тільки куля в лобі», – занервувала Яна. «Ви нічого не розумієте. Вся їхня родина настільки схиблена на цьому культі, що життя віддає служіння йому і принесенню жертв. Ваш друг, напевне, вже... Спокійник. Череп смикнув затвор автомата і побіг першим, не дочікуючись, поки за ним підуть Павло з Яною Щось, немов весь час, підказувало йому, що їхній рейд поставив життя під загрозу А маньяк набагато страшніший, ніж гвалтівники, котрих патрульні щодня виловлюють міськими парками Справжнє знайомство Вони мчали коридором, сподіваючись застати двері відчиненими. Череп пробивався попереду, слідкуючи за відсутністю пасток. Його здібності допомагали уникати сюрпризів. Тому Яна із Павлом не суперечили більш досвідченому у цих справах чоловікові. Колишній спецпризначенець вибіг через прочинену стінку у кухні яка маскувала прохід до підвалу маньяка, і відразу ж зрозумів, побоювання поліцейської справдилися у повній мірі. «Тільки не кажіть мені, що він мав сидіти на кухні!» – мовила Яна. «Ми покинули їх у вітальні, попередив її Павло. «І чого ми чекаємо?» – запитала вона. «Коли ми спускалися у підвал, світло на кухні було ввімкненим, відповів череп який уважно оглядав периметр, тримаючи в руках автомат. Він обережно ступив вперед, показавши жестом, щоб напарники мовчали і очікували його на місці. «Тепер ми покійники!» запанікувала Яна. «Він нас не відпустить!» Череп повільно пройшовся кухнею. Тримаючи під прицілом двері, він зазирнув до вітальні. Жодних сумнівів більше не виникало. Маньяк або якось зумів переконати прища звільнити його, або звільнився сам і забрав його бідолашного у заручники. Настільки швидко жертва пограбування змогла все змінити, перетворившись із здобищі на хижака, що це перетворення лякало. Враховуючи досвід, навички та можливості цього лютого звіра, вибратися із дому без втрат буде неймовірно важко. «Він забрав його», – тихо сказав череп, і Павло почав рухатися до нього. Вони переступили через поріг і зайшли до прикрашеної вітальні, аби там розібратися з обставинами звільнення. Павло поглянув на стілець, на якому він сам закріплював усі зашморги на руках і ногах та тулубі професора. Однак вони йому сильно не завадили звільнитися і атакувати бідолашного прища, який не встиг навіть вимовити жодного звуку. Яна постійно трималася якомога ближче до Павла, оскільки боялася, що з темряви вискочить маньяк і схопить її знову. А вже з другої спроби упир буде катувати лютіше за попередні два дні. Може, у цій ситуації ви дасте мені зброю? запитала Яна. Тримай, витягнув череп за спини пістолет і передав їй. Павло приховав від інших мішечок з монетами, не плануючи кидати їх після пережитого. Часу на збір коштів для операції він мав небагато, тому мусив вижити і врятувати молодшого брата. Череп підійшов до вікна, поки Павло і Яна уважно слідкували за дверима до інших кімнат. Він відсунув пальцями штуру і побачив біля басейну якийсь силует, ніби хтось заховався за деревом або просто стояв там і дивився в бік будинку. Щоб зайвий раз не шуміти, череп жестом запросив Павла підійти до нього і виглянути на двір, аби також оцінити ситуацію. Все нагадувало пастку. «Потрібно виходити і перевіряти», – заявив череп. «Він може нас спеціально виманювати», – заперечила Яна. «Я це розумію, але нам доведеться вийти» пояснив їй Павло. Він ще ширше відкрив вікно, аби продемонструвати чорний силует біля дерева. «Навіщо ти мені його показав?» запитала Яна. «Там наш друг, і він ще рухається», пояснив череп. «Треба йти». «На відкритій місцевості ми покійники», протестувала Яна. «Вам доведеться покинути друга, інакше ми загинемо всі троє». «Робіть свій вибір!» Чоловік біля дерева ворухнувся, і стало зрозуміло, що він сам не може звільнитися, оскільки прив'язаний чимось до стовбура. Закричати прищепа не міг через кляп у роті, яким його заткнув маніяк. Убивця був десь поруч і спостерігав, милуючись своєю роботою та очікуючи спроби звільнити бідолаху. Череп розвернувся до кухні, аби перейти на терасу і вже звідти підкрастися до дерева та звільнити друга з полону. Він пройшов кілька кроків, а тоді Павло зупинив його дивним питанням. Якщо професор мав час прив'язати прища до дерева, тоді чому він не заблокував нас у підвалі? Там же не ловить мобільний зв'язок, та інтернету у цих чудовищ не допросишся. «Він сприйняв це як запрошення», – пояснила Яна. «Яке запрошення?» – запитав Павло. «Кожен маньяк любить гратися із жертвами», – відповів Череп. «Тоді вийдемо всі троє», – знову зупинив Павло. «Йому треба, аби ми розділилися, як і всім маньякам. Однак ми будемо прикривати спини одне одному. Інакше не дотягнемо навіть до брами». А там далі ще й ліс. Вони вийшли на кухню, кожен слідкуючи за своїм периметром зі зброєю напоготові, і з кухні перейшли до розбитого вікна на терасі, через яке вони вибралися, і почали обходити до дерева і басейну, аби якомога швидше допомогти прищу. Яна починала поступово відходити від переляку, розуміючи, що на кону стоїть життя. І Слід боротися, аби знову не стати жертвою нелюда та не терпіти його знущання. Коли до прив'язаного друга залишалося декілька метрів, череп зумів розгледіти поранення на його тілі. Професор використав проти прища якийсь дивний колючий дріт із припаяними до нього лезами. Хлопець крутився не від бажання вибратися, а намагаючись таким чином припинити біль. Павло із Яною також помітили жахливі дроти на тілі, від чого почали ще більше панікувати. Яна міцно тримала у руці пістолет, перечуваючи можливий напад з хвилини на хвилину. Маньяк виманив їх на двір, аби не забризкати кров'ю дорогі килими. Але ж тепер ніщо не заважало йому. — Чого ти застиг? — запитав Павло у черепа. — Подивися, йому боляче. «У мене погане перечуття», – відповів череп. «Навіщо він залишив біля ніг прища сумки з грошима і золотом, яке ми винесли з кабінету?» Павло подивився на обмотані жахливим дротом ноги і справді помітив те, що раніше уникло його очей. Прищепа стояв на розкиданих купюрах, ледь не всі забризкавши кров'ю зі своїх ран. Зблизька він здавався повністю пошматованим Поранений несподівано обернувся на звуки голосів і почав іще більше крутитися та гудіти, намагаючись виплюнути з рота кляп. Однак зробити цього він не міг. Маньяк затиснув шматок тканини в нього в роті, обмотавши голову трьома рядами дроту із лезами. Один із лез глибоко вп'ялось у щоку прища розрізавши її, коли професор затягав за тугіше. «Вирішуй щось!» – вимагав у черепа Павло. Йому ж боляче!» «Не тисни на психіку!» – занервував череп. «Тут якась пастка!» «Покиньмо його і зателефонуємо в поліцію!» – подала голос Яна. Череп не витримав і забув про пережите нею. «Ще раз таке ляпнеш і спустишся назад у підвал!» «Тоді прикривай мене!» – не витримав Павло. «Я сам його звільню!» Почувши наближення Павла, прищепа почав крутитися, наче намагався про щось попередити. Спроби позбутися тканини у роті закінчилися для нього тим, що дріт із лезом перерізав йому щоку. Павло пройшов чотири метри, наближаючись до друга із ліхтариком, однак той рвався так, ніби не бажав, аби його намагалися звільнити. Спочатку черепу здавалось, що маньяк нападе, тому він сприйняв сигнали друга за попередження атаки. Яна зрозуміла свій напрямок і підходила за ними, тримаючи під прицілом ділянку із живоплотом та напрямок басейну. А череп уважно слідкував за вікнами та дахом. Коли Павло досягнув відстані двох метрів, прищепа якось випхав язиком та зубами тканину, і не самовито закричав «Ні, не йди!». Але друг зреагував на крик надто пізно. Череп теж не догледів, маючи на прицілі зовсім іншу ділянку. Десь на відстані півтора метри від прив'язаного прища професор натягнув нитку, як у бойовій розтяжці, тільки вела вона, всього лишень до старої металевої запальнички. Котра подавала вогонь, коли смикали за кільце з правого боку, немов вогняна лампа. Череп також спробував закричати, але зойк вийшов запізнілим. Права нога Павла натягнула нитку та смикнула за кільце і легенький спалах запальнички за одну мить підпалив вогняну доріжку, яка не потребувала багато часу, аби дістатися до облитого спиртними напоями тіла. Професор не просто убив чужими руками грабіжника, а зробив його смерть картинною стратою. Спершу зайнялася доріжка, тоді ціла гора доларів під ногами, а опісля них – бідолашний спеціаліст по техніці. Павло кинувся до друга, але вогонь не давав підійти навіть на крок. Бідолашний кричав і звивався від страшенного болю. Яна не могла втримати під прицілом свою ділянку. Вона опустила голову і сперлася на спину черепа. Поки Павло намагався кидатися до палаючого хлопця, колишній спецпризначенець стояв немов скеля. На відміну від Бессараба, він уже бачив смерть і розумів, що врятувати шансів немає. Краєм ока йому водночас вдалося помітити, що на другому поверсі у кабінеті стояв професор, і дивився за стратою через вікно. Повний рішучості, череп наважився зробити те, на що Павло та порізана дівчина зовсім не були готові. Він підняв свій автомат і за долю секунди вистрілив спершу у голову палаючому другу, позбавивши бідолаху від страждань, а тоді додав два символічні постріли по вікнах другого поверху, аби відігнати від видовища професора». Однак налякати не вдалося Ман'як лишився на своєму місці, виявивши колосальну витримку Він чудово знав, що вікна у кабінеті калібр автомата легко витримають Адже за них французька компанія отримала річний бюджет одного з районів міста Павло, перелякавшись пострілів, декілька разів смикнувся на місці До того, як побачив, що вогонь веде череп Ізольовані Після шоку, який спричинила смерть друга, череп став приходити до тями і брати під контроль ситуацію. Головним у банді був Павло, оскільки він опрацьовував інформацію, шукав об'єкти та вміло домовлявся про збуд краденого. Однак під час силового зіткнення череп перебирав керівництво, маючи для того більше досвіду. Колишній спецпризначенець набагато комфортніше почувався в таких умовах, аніж його напарник, який боявся користуватися вогнепальною зброєю, аби випадково не вистрелити. Павло нічого проти цього не сказав, віддаючи належне талантам черепа. Яна взагалі права голосу не мала. «На кухні та у вітальній ми не зможемо оборонятися», – сказав череп. «Тоді спробуємо прорватися за територію» запропонувала Яна. «Не вийде. Там занадто відкрита місцевість», заперечив череп. «Якщо він має зброю, а він має зброю, ми там будемо наче у тирі», доповнив друга Павло. «Просто перестріляє короткими чергами». «Він у тактиці не шарить, але вірно підмітив», погодився череп. «А може краще викликати поліцію?» запропонувала Яна. Павло не став заперечувати і дав їй мобільний. Дівчина взяла телефон до рук, поглянула на монітор і відразу ж зрозуміла, чому вони мали відкинути цей варіант найпершим. Після того, як професор захопив їхнього друга, він щось зробив із ідеальним покриттям на території маєтку. Десь у будинку існував пристрій, котрий міг глушити сигнал не тільки місцевих мобільних операторів, але й навіть пристрої в радіозв'язку. «Ми тут у пастці», – підсумувала Яна. «Потрапили у бойовик». «Я би сказав, у фільм жахів з невідомим фіналом», – виправив Павло. Череп уважно слідкував за проходами, поки тривало це обговорення. Йому не хотілося довго розжовувати, коли поруч тинявся нелюд. «Він залишив нам два варіанти на вибір», – заявив Череп. «Які?» – запитала Яна. «Ми або відбиваємося, або втікаємо від нього», – пояснив Павло. «Мені здається, потрібно атакувати», – продовжив череп. «Я сама не залишуся», – запанікувала Яна. «Тоді підемо всі троє», – глянув на сходи череп. «Якщо йому вдасться нас розділити, значить доведеться ховатися». Ніхто із нас не готовий стати з ним віч-навіч віч і прийняти бій. Та й ховатися, здається, дурна ідея, бо під владою професора перебуває весь будинок з усіма перевагами техніки. Череп обережно переступив через поріг і дочекався підходу Яни. Павло прикривав їхній тил. Вони рухалися, немов досвідчена антитерористична група, яка пройшла десятки тактичних занять та мала навички зачистки будинків від небезпечних бойовиків. Вітальня виявилася порожньою, і надовго не довелося там затриматись. Після Вітальні нога черепа ступила на сходинки до другого поверху. Він рухався тихо, переносячи вагу зі стопи на пальці, аби не видати свого наближення. Павло з Яною намагалися робити аналогічно. «Стали тут!» «І прикривайте мене!» – зупинив їх на кінці сходів череп. Павло цілився з автомата вниз на перший поверх, а Яна паралельно тримала на мушці коридор, поки череп зігнувся і намацав руками щось під дверима. Він покрутився і затримав товсту нитку, котру відчув тільки дотиком. Провівши пальцем здовж нитки, Колишній спецпризначенець виявив подарунок від професора. За дверима було прикріплено гранату. Череп витяг ножа і обережно перерізав нитку. Він показав друзям сюрприз, а тоді чомусь знову глянув на пастку. Через кілька сантиметрів висвітлив ліхтариком іще одну аналогічну. Павло із Яною намагалися нічим йому не заважати. «Хитрий, чортяка, показавши на другу гранату, мовив череп. «Він розраховував, що ми побачимо першу, а тоді підірвемо другу?» Яна постійно перепитувала, відчуваючи себе жертвою. Вона так намагалася не думати про наслідки того, що буде, якщо професор знову поверне її до страшного підвалу. Доводилося у всьому вірити цим хлопцям і підкорятися їх волі, аби вижити». Це те, чому поліцейську навчали у тренуваннях у відділку, вона не вважала потрібним у таких випадках. «Ні», – заперечив череп, – «він просто грається з нами, як з мишами». «Що ти маєш на увазі?» – запитав Павло. «Гранати виглядом нагадують бойові пристрої, однак якщо на них детальніше глянути та розкрутити», – продемонстрував череп, – «то всередині ми...» Не виявимо тротилу. При контакті вибух не тільки запал, нікого навіть не контузить, оскільки сили такого вибуху вистачить лише для повторення ефекту звичайної петарди. Він нас просто лякає. Хоче, аби ми запанікували і порозбігалися, запитала Яна. Або відволікає від головного удару, відповів череп. Вони продовжили рух коридором, Паралельно зазираючи до всіх кімнат, аби не залишити нелюда у себе за спиною. Дійшовши до дверей кабінету, Череп показав друзям, які потрібно зайняти позиції, і прочинив двері всередину. Непрохані гості пересувалися тихо, але таки не застали ворога у його лігві. Маньяк, неначе вмів телепортуватися. Куди він зник? запитав Павло, знаючи відповідь наперед. «Думаю, він може бути тільки в одному місці», відповів Череп. «І це погано». «Про що ви говорите?» запитала Яна. Череп показав на двері до вузької кімнати, які губилися у темряві. «Що там таке?» запитала вона. «Маньяк має командний пункт, Звідки спостерігає за камерами і буквально керує всіма технологіями в домі. Там у нього цілий арсенал технічний новинок і набагато більше сюрпризів, про які ми навіть не в курсі. Довго не думаючи над почутим, поліцейська запропонувала. А давайте завалимо вхід шафами, а самі вийдемо за територію. Боюся, і на цей випадок у професора є варіанти пояснив їй Павло. Поглянь на товщину стін будинку. Тому він зовні здається набагато більшим, ніж всередині. Швидше за все, у всіх стінах є проходи. Поки ми у кабінеті, маньяк може бути в іншому місці, додав до сказаного череп. Може за спину зайти або готує нам чергову пастку. Як він знає, де потрібно розставляти, перебила його Яна. «Бачить і чує наше спілкування», – відповів Павло. «Тут усі камери та пристрої налаштовані на спостереження із його кімнати. Напевне, життя маньяка вимагає від нього бути абсолютним параноїком». Немовна підтвердження слів Павла, на дворі почали синхронно світити ліхтарики, тоді як всередині панувала повна темрява. Навіть говорити вголос не потрібно було, аби зрозуміти – високу оснащеність системи спостереження. Професор встановив собі не прості камери, а спеціальні, котрі реагували на температуру тіл і показували зображення на екрани. «От сука! Ізолював нас і розважається!» – розсердилася Яна. «Я наче до цієї пори лишаюся у підвалі і очікую чергового зґвалтування». Вона навіть не встигла завершити говорити, як у коридорі прозвучав знайомий голос, який ніколи не перестане її переслідувати у кошмарах та видіннях. «Але ж тобі сподобалося? Чи не так брудна заплакана сучко?» Яна не витримала і вистрибнула у коридор, побачивши його у проході. Вона довго не думала і підняла пістолет та натиснула на очок. Але за долю секунди між підняттям зброї, прицілюванням та пострілами, ман'єку вдалося швидко звернути в кімнату, що була відведена під гостьову спальню. Поліцейська натиснула тричі, дарма випускаючи кулі у повітря, доки Павло не висмикнув в неї з руки пістолет, щоб вона не витрачала набої. Поки він намагався заспокоїти Яну, Череп побіг до тієї спальні і встрибнув всередину, тримаючи на автомат, однак нікого там не побачив. Спроба прориву Вони зачинили двері до кабінету і затягнули на вікні штори. Посідали на підлогу. Яна не припиняла націлювати пістолет на стіну, Яку ще годину тому прикрашала картина. Їй здавалося, що стіна може розсунутися з хвилини на хвилину і у кімнату увірветься озброєний нелюд. Професор був набагато гіршим чудовиськом, ніж вона могла уявити до початку розслідування. Ця помилка мало не коштувала життя, тому не варто було недооцінювати хижака вдруге. Череп поводився аналогічно тільки. Пильно слідкував лише за дверима із коридора, які вважав більш ймовірними для несподіваного нападу. Колишній солдат добре знав, маючи бойовий досвід, що професору не складе особливих зусиль, коли він захоче вигнати їх із кабінету. Для цього достатньо декількох димових шашок. «Ми повинні вибратися і знайти допомогу», – запропонував Павло. «Ти краще сідай біля нас і говори тихіше» виправив його череп. Павло підійшов ближче і сів, продовжуючи почату тему. Він дасть нам розслабитися і нападе, маючи перевагу на своїй землі і технічне оснащення будинку. До ранку не вдасться протриматися нікому. Ти в цьому нічого не розумієш, але... Думка слушна, погодився череп. Яна із недовірою дивилася на стіни та меблі, відчуваючи на собі погляд з того боку екрану, а тоді теж долучилася до розмови. Якщо вибіжемо троє, ніхто не гарантує нашої безпеки. Ман'як не пропустить такого шансу, вклавши двома чергами нас на підході до тих страшних живоплотів. Надто багато відкритої місцевості і не менше ризиків. У нього може бути припасена гвинтівка з нічним прицілом. Гроші дають суттєві козирі. «Мала міркує краще за тебе», – посміхнувся череп. «Вона не така проста, як могло здатися на перший погляд». Поліцейська могла зашарітися і заховати погляд в який-небудь інший час, але нещодавнє перебування у підвалі висмоктало з неї всі емоції. «Ти спеціаліст у цьому», – звернулася вона до черепа. «Що пропонуєш?» Череп почухався за потилицею і сказав, «Нам доведеться розділитися. Маньяк тільки цього й добивається», – заперечив Павло. «Такий план набагато менше ставить усіх перед ризиком», – не здавав свої позиції спецпризначенець. «Ви двоє можете мене прикрити». «Яким способом?» – втрутилася Яна. «Тільки два ствола на трьох». «Я віддаю автомат Павлу, а ти візьмеш пістолет», – пояснив череп. «Ти що, головою стукнувся?» – зрозумів задум Павло. «Тільки декілька хвилин пройшло між загибелью прищепить та твоєю дурною ідеєю. Малий, не нервуй. Хтось має ризикнути і піти на прорив. Павло правий. Ти не можеш вибігти туди із пісюном в руках». Череп посміхнувся над жартом, який більше личив би йому, аніж Яні. «Я вам обом довіряю і не покину вас за жодних обставин!» «Ти не встигнеш добігти до Муру!» – нервував Павло. «Ти не встигнеш, і порізана дівчина не встигне. Я кращий на засунь в сраку свою бригаду і полк! Тебе там міг хтось евакуювати!» А тут маньяк захопить підстреленого і перетворить на опудало, як це зробив спокійним прищем. Може, який інший спосіб вигадаємо. Іншого способу немає. Ти також це розумієш, відповів череп. Колишній спецпризначенець поклав біля друга автомат і витягнув з-за пояса гострого ножа, який тримав для ближнього бою. Варто було цьому хлопцю наблизитись і маньяк міг пожалкувати що не випустив їх. Я намовчки піднялася, не зводячи погляд зі стіни, на якій лишився слід від картини. «Тепер слухайте мене уважно», пошепки сказав череп. «Коли я стрибну через вікно і побіжу ділянкою, він викриє себе і почне стріляти. Вікна на другому поверсі всі броньовані, тому дочекайтеся, поки професор вибереться з нори, а тоді біжіть до нього і заваліть». Тільки наживця ловлять хижака такого масштабу. Зробіть так, щоб приманка не померла даремно. Інакше я навіть із того світу за вами повернуся. Тебе що, немовлям на підлогу головою впустили, що ти таке видаєш? Павло обійняв друга, забрав автомат і поцілував його в лисину. Приймала п'яна акушерка, всміхнувся задоволено череп, і прочинив двері. Він виглянув за раму і зібрався бігти. "Я до вікна, а ти слідкуй за коридором", попередила Яна. Череп вилетів у коридор і з усіх сил помчав до сходів. Ніхто навіть не подумав йому заважати прориватися. Павло стояв з автоматом, криючи другові спину до тієї миті, поки він не стрибнув на сходи. Чотири сходинки, а тоді різкий переліт через перила і втікач на першому поверсі. Павло залишив двері відчиненими, давши сигнал Яні. Поліцейська стала біля вікна, уважно придивляючись через прорізи у шторах за всіма вікнами на другому поверсі. Якщо професор буде зупиняти черепа, він обов'язково викаже їм місце свого розташування. Фізичній формі черепа могли позаздрити багато солдатів. Але все те було недаремно від Бога. То був наслідок виснажливих тренувань з самого дитинства, які він проводив, не шкодуючи свого тіла. Через вікно йому вдалося вистрибнути без зайвих зусиль, а далі справа пішла за здатністю долати на одному диханні рівнинні ділянки. Череп усвідомлював, що він нині править за ідеальну мішень, але щиро вірив у свої бігові якості. «Ти його не бачиш?» – запитав Павло у поліцейської. Водночас зі сказаним череп вибіг до басейну і стрімко почав рухатися від нього у напрямку живоплотів, долаючи десятки метрів за долі секунди. Хлопець мчав, немов автомобіль, і нічого, окрім кулі, не могло його зупинити. Живоплоти грозили своїми кігтями і некошеними мордяками, але жоден із них навіть на сантиметр не зуміг дотягнутися до пролітаючого повз них солдата. Череп набрав таку швидкість, що Павло із Яною вже й не вірили у всесильного вбивцю, який міг би влучити в нього. Насадження із кущів лишилися позаду. На шляху бігуна лежала тільки смуга газону і порожня ділянка. Саме тут потрібно було стріляти, аби його зупинити. Але маньяк мовчав і не виказував своєї схованки. «Дивися уважно, він зараз покажеться!» Занервував Павло. Черепу лишалося всього десять кроків до муру. Він уже й сам не міг зупинитися, схопивши конячу порцію адреналіну. Однак у очі кинулося дещо жахливіше за кулі гвинтівки. Колишній спецпризначенець заальмував. Він несподівано розвернувся і почав бігти у зворотньому напрямку, демонструючи іще екстремальнішу швидкість, яку збільшувало бажання вижити. Коли виснажений втікач знову наблизився до живоплотів, Павло побачив причину повернення. Позаду Черепа летіли п'ять ротвейлерів, у крові яких закінчилася доза дешевого транквілізатора. Сердиті звірі. Павло із яною. Дивилися через вікно із сподіванням, що друг зможе добігти до будинку, оскільки сховатися на території не було де. П'ять розлючених Ротвейлерів рвали під ногами землю, намагаючись нас догнати і загристи жертву, яка нещодавно стріляла по них транквілізаторами. Масивні, чорні, із міцними скелетами і щелепами, вони були ідеальними помічниками того, хто їх годував, прекрасно запам'ятовуючи всі бійцівські команди. Один лише свист професора через вікно чи будь-який інший сигнал атаки означав для собак легалізацію всього їх потенціалу, а вчили їх із самого дитинства. Вчили не виявляти пощади, рвати зубами плоть і намотувати на ікла сухожилля. Череп так розчервонівся, що аж з його тіла пара виділялася, Однак він не озирався і продовжував тікати, чуючи позаду голосне гарчання псів. Не потрібно у такій ситуації жодних сумнівів. Просто слід бігти з усіх сил, і ти можеш зберегти собі життя, інакше смерть у жахливих муках. До живоплотів треба було тільки дотягнутися рукою, а от будинок він лишався недосяжним. Відстань до нього вимагала набагато більше сил. Перетнувши межу із живоплотами, череп несподівано пригальмував. Це виглядало дивним, наче він не знав, у якому напрямку бігти далі. Павло відразу зрозумів, у чому справа, і помчав в коридор. Яна кинулася слідом за ним, бо не хотіла залишатися наодинці у кабінеті професора. Минувши сходи, вони вибігли до вітельні, а звідти подалися в напрямку тераси. Як виявилося... Навіть на такий випадок розробник будинку мав запасний план і паралельно до основного вікна вбудував у коробку стін додаткове броньоване скло для страховки. Будинок професора був обладнаний краще за будь-яку фортецю. На дворі відбувалися страшні та криваві події. Щоб урятувати друга від розлючених ротвейлерів, Павло не витримав і націлив автомат на те запасне вікно, вистріливши чергою. Кулі не змогли пробити його, а тільки зрикошетили по кімнаті. Одна із куль мало не потрапила у яну, оминувши поліцейську в кілька сантиметрів неподалік від обличчя. Дівчина ошелешено витріщилася на Павла, ледь не вдаривши його. «Ти що, зовсім дурний? Ти так нас повбиваєш!» Професор виявився надто передбачливим. Це не Череп зумів вирватися на двір і дістатися аж до муру. То господар дозволив йому зробити це, аби розділити противників на окремі групи. Вони зрозуміли своє становище, тільки побачивши друга за крок від смерті. Знизивши швидкість неподалік від басейну, Череп сам підписав собі смертний вирок. Доля секунди обійшлася йому ціною розірваного стегна. Вже за секунду колишній спецпризначенець відчув, як на його нозі стиснув ікла величезний чорний собака, намертво вчепившись у плоть. Другий пес лише намагався вистрибнути, однак на нього череп зреагував вчасно і вдарив на випередження і відкинув кулаком назад. Відчувши в нозі страшний біль, череп імпульсивно замахнувся ножем і забив його в м'язисте тіло Ротвейлера. Пес голосно завив і розтиснув щелепи. Четверо напарників пораненого пса зупинилися і напружили тіла. Їхня жертва виявилася не такою простою, як могло здаватися. Череп стояв на місці, розмахуючи перед собою ножем. Перед ним уже лежав помираючий лідер з граї, тому інших спроби нападу не приваблювали. Вони вміли полювати і нападати, та ще не мали наказу від господаря на відступ. Поки професор не просигналить, Ротвейлери не випустять свою жертву за жодну ціну, навіть якщо це буде коштувати їм життя. Вони і далі крутилися навколо черепа, нагадуючи вовків, котрі заганяють пораненого бика. Їм потрібен був тільки досвіл. Череп тримав ніж перед собою, намагаючись вистежити кожного із чотирьох ротвейлерів, які не припиняли крутитися навколо нього. Він розумів, що не встигне втекти та відступити. Рана на нозі не давала такої можливості. Тому він мусив прийняти бій, щоб не перетворитися на купу кісток із залишками плоті. Ротвейлери повільно переставляли напружені лапи. З ротів у них не припиняла текти слина, а дике гарчання – Створювало ще й психологічний ефект, немов бойовий клич воїнів. Череп притримував іншою рукою рану на нозі, усвідомлюючи, що її треба чимось замотати, аби не втрачати кров. Однак часу для цього не було. Нам потрібно йому допомогти, нервував всередині Павло. Ви ж розбили одне вікно. Давай спробуємо інше. запропонувала Яна. Кожен підняв по стільцю і вони почали кидатися на скло з серіями ударів. Павло з усієї сили замахувався та бив, однак на вітрині навіть тріщини не було. Їхній таран для міцного складу забрав з собою професор, коли вбивав прищепу. Здавалося, що нічого не може допомогти прорватися до їх знекровленого друга. Ніхто із них навіть не задумувався, де у цю мить перебував сам Лиходій. Поки його улюблені звірята. Перше за чотири дні ласували м'ясом. Тим часом череп стояв на одному коліні і відмахувався, скільки було сили. Один із ротвейлерів спробував атакувати його в лоб, однак отримав за це неглибокий поріз на носі і, розлютившись, втричі сильніше почав заходити з боку. Одночасно з цим другий пес вдало вистрибнув на спину черепа, проте не зумів закріпитися щелепами за плоть бо там тіло вкривав керамічний бронежилет. Інші двоє пасивно рухалися, далі очікуючи на свій шанс атакувати. Між кожною хвилою нападів інтервали складали лише десятки секунд. Кожна наступна хвиля починалася із миттєвої атаки відразу двох псів. Один стрибнув на черепа і намагався зловити за руку, однак нарвався тільки на прямий удар ножем в живіт. Проте, поки зброя застрягла у тілі першого звіра, з тилу атакував інший, вхопивши жертву за поранену ногу. «Вони ж загризуть його!» – волав Павло і молотив стільцем по склу. Яна у цей час знайшла на кухні металевий молоток і почала ним топти. однак усі зусилля лишалися без результату. Страшний біль змусив черепа впустити ніж разом із тілом другого пса. У цей час ротвейлери стрибнули на нього, зваливши на землю. Один почав шматувати ліву руку, інший відразу націлився на горло. Череп намагався відбиватися вільною рукою, захищаючи сонні артерії. Біль. Боліло все. Щелепи звірів здавалися механічними. Вони виривали плоть. Смикаючи її до себе разом із сухожиллями Череп поглянув на скляну перегородку І побачив там Павла, що намагався розбити скло Відразу стало зрозуміло Друзі не зможуть допомогти Череп не припиняв відбиватися вільною рукою Незважаючи на сильну кровотечу Сили поступово полишали його Собаки рвали тіло із нестримною люттю коли його руки вже почали опускатися, а в очах поселилися туманні плями, несподівано із живоплотів почувся низький свист. Ротвейлери припинили. Вони відпустили здобич, прислухаючись до команди господаря. Череп підвів голову і побачив, як із кущів виходить професор, одягнений у чорний маскувальний одяг. З бордовою маскою смерті на обличчі. Нечесна бійка Павло із Яною бачили події на дворі, Однак не могли втрутитися, Оскільки були зачинені у броньованому домі. Від одного вигляду нелюда Поліцейська застигла на місці, Згадуючи все, що пережила за останні дні в його підвалі. Череп ледве піднімався на коліна, пересилюючи біль. Йому пощастило, що собаки не дісталися до горла, зачепивши там артерію. Свист господаря переконав Ротвейлерів відійти назад до нього і покірно сісти, очікуючи наступного наказу. Навчені тварини не просто поважали, вони боялися власника, будучи готовими легко віддати своє життя, захищаючи від нападників у дивних масках. Професор підійшов ближче до жертви, світячи страшною маскою і кількома гострими ножами на поясі. Цей чоловік був давнім шанувальником старомодної зброї, тому майже не користувався вогнепальною, хоча мав її повну колекцію, включаючи вогнемети, міни, гранати і гранатомети. Йому подобалося смакувати вбивство, тягнути сам процес набагато довше і катувати жертви. Пострілом гвинтівки колекціонер Тортур гидував, наче вигаданої гуманістами гільйотини, яка забирала все задоволення, даруючи жертві миттєву смерть. Маска на його обличчі нагадувала шкіру людини, Криту цілим шаром засохлої бордової фарби. Перед колишнім солдатом опинився маньяк із фільму Техаська різанина бензопилою. Череп спробував підвестись на ноги, побачивши, як професор виймає з-за спини пакунок. Однак у нього нічого не виходило. Рани страшенно боліли. Гройсман зупинився за декілька метрів і заговорив до суперника. «Васильку, ви не гарно вчинили, коли вбили моїх псів!» «Вибачте, що не дав їм розірвати мені горло», – посміхнувся череп. «Ха-ха! Так не личить робити гостям! Забагато збитків завдали!» «О, а звідки це ви знаєте моє ім'я?» Професор засміявся і показав пальцем на телефон, що стирчав із кишені. Поки ви весело дивилися на свого палаючого друга, зайшов на сторінку мого улюбленого студента Павлика. А там фото, на якому ви всі троє стоїте у майстерні з пляшками пива. Імена підписані внизу. Тобто тепер я знаю ще й ваші домашні адреси, якщо спробуєте вибратися. Дивний ви чоловік. Засміявся приречено поранений череп. Замість того, аби убити нас при першій зустрічі, влаштували цілу виставу і граєтеся. Професора такі компліменти тільки розвеселили та підбадьорили. Так нудно на самоті. Ритуали не можна проводити частіше, ніж цього вимагають мої боги, аби не привертати увагу. Тож розваги у мене не частіше, ніж у бідної родини. А тут гості прийшли, почали бігати будинком. Хіба ж це не свято, погратися з такими хлопцями? «Ви все одно свого не досягнете», – похитав головою череп. «Не розповідайте мені анекдоти», – заперечив професор. «Грошей у мене валом. Це на випадок, якщо доведеться зустріти поліцію. Чи ви, може, сподіваєтеся на свого друга? Ваш четвертий?» Сам може сюди завітати, коли не дозвониться. А тоді я з ним погратиму у цікаві ігри. Тіла потім, згодую собакам та й по всьому. Як же ж нудно жити, коли знаєш, що все відбудеться згідно з твоїм планом. Ну, Но... тоді давайте, провокував череп, відшукавши свого ножа. Не відтягуйте наш поєдинок. Ваш удар перший на правах. «Господаря!» Професор підняв руку і помахав на знак заперечення. Ідея черепа йому не сподобалася своєю нудною простотою. Навіть Павло з цією дівчиною, котра попалася прямо в машині,